Yuslih lakum a'ma lakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa ma yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azimah. Amma ba'd. Saudara penerbit, Ustaz Mahdi Shahruddin, sedang pendengar, yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dan limpah kuninya dapat kita menyambung kembali segmen tafsir Al quran dalam perbincangan tentang surah Al-Qamar. Surah yang menceritakan, mengesahkan kepada kita perkara yang berkaitan dengan perjuangan para Nabi dan Rasul untuk diambil iktibar. Surah yang turut menyenaraikan mu'jizat yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menandakan hari kiamat makin hampir dengan berlakunya terbulah bulan sebagai satu tanda yang besar. Sila pendengar dalam hati dan dikasih Allah sekalian, Alhamdulillah kita dapat berada dalam satu majlis ilmu, diberi motivasi lagi sekali mudah-mudahan dengan sebab itu makin bersemangat kita untuk memahami ayat-ayat Allah kita sudah pun menghampir ke bulan-bulan pilihan dan sudah masuk sebenarnya dia sebut dalam hadis Nabi SAW menerima kasih oleh Imam Al-Bukhari Muslim, Imam Abu Dawud Termizi, Nasai bin Majah 6-6 kan ulama' hadis ini yang memiliki kitab Sulana Sita menerima hadis ini bahawa Nabi SAW pernah bersabda Al-Mahiru bil-Quran ma'asafalatil kiramil bararah waladhi yakra'u al-Quran wa yatata'ata'u fiha huwa alayhi shaqqun lahu ajrani maksudnya seorang yang ahli dalam bacaan al-Quran yang mahir akan berada bersama dengan para malaikat yang mana mereka mempunyai jurutulis-jurutulis yang mulia yang lurus yang diperintahkan Allah yang taat kepada Allah dan seorang yang membaca al-Quran ya tata ta maknanya yang tersangkut-sangkut membaca al-Quran bertungkus sulum untuk mempelajarinya dia akan dapat dua kali ganda ganjaran ni masyaallah Hebatnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya sebagai galakan untuk kita sentiasa membaca Al-Quran ini. Dan benchmarknya minimum kadar yang paling kecil sekali, yang paling kurang yang patut kita baca amalkan seharian iaitulah dengan membaca 10 ayat satu hari. Dia sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-imam Al-Hakim dalam kitab mustadraknya. Siapa yang baca 10 ayat dalam sehari insyaAllah tidak akan masuk dari kalangan yang ghafil, orang yang ghafilin, orang yang lalai. Bila ditanya, bagaimana pula kedudukan bacaan ayat-ayat dalam Al-Quran? Dalam sembahyang yang kita bacakan? Bukankah dia sudah pun melebihi 10 ayat? Begini jawapan dia. Kita kadang-kadang dalam bab kesihatan bukan namanya ambil berat lagi. Kita makan makanan-makanan yang baik makan tengah hari makan ikan makan sayur ada cukup dia punya tuntutan mengikut piramid makanan yang yang penting tapi kita makan juga suplemen kita makan juga vitamin-vitamin kenapa kita makan kerana apa yang ada dalam makanan kita kita rasakan tak cukup walaupun sebenarnya dalam makanan tersebut ada kadang-kadang yang diperlukan oleh badan tapi kita masih lagi makan suplemen makan tambahan tambah lain kenapa itu juga al quran al Karim Min ba' bi'aulah untuk kita sentiasa mengamalkan pembacaannya Paling kurang 10 ayat di luar semahyang Kena baca tiap-tiap hari Kalau kita berhasrat untuk khatam Quran Mengikut kajian yang dibuat Kadang-kadang seorang di kalangan kita Orang Islam, orang Melayu ini Kalau kita lihat yang paling baik sekali Seperti yang disebut dalam hadis Al-Iqtisat Fitah hadis dalam bab menceritakan Berpada-pada membuat ketaatan Takut-takut diserang perasaan jemu Al-Imam An-Nawyi menghimpunkan hadis-hadis yang menunjukkan galakan untuk baca mengkhatam Quran sekali dalam sebulan. Itu kadar yang paling baik. Kalau tidak mampu, 15 juzuk sebulan, maknanya 2 bulan khatam Quran. Kalau tidak mampu juga, 10 juzuk dalam sebulan, 3 bulan kita khatam dengan izin Allah SWT. Maknanya tidak ada alasan untuk sesiapa pun untuk tidak mengkhatam Al-Quran. Bahkan ibu-ibu yang sibuk menyediakan anak-anak waktu pagi, sebelum pergi sekolah, suruh rumah... Suami, pekerja, apa sekali jawatan anda Anda berpeluang untuk menghantar Al-Quran InsyaAllah kita akan lihat perkara ini dengan lebih jelas Menerusi ayat ke-17 perbincangan di Suwak Al-Qamar Sila pendengar dan menghati dan dikasih Allah sekalian Dalam pertemuan yang lalu kita sudah pun mempelajari Doa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan turun Doa untuk mengalihkan hujan Menahan hujan tidak timbul kita perlu kepada hujan untuk tumbuh-tumbuhan, binatang. Kita tak perlu mereka memerlukan. Kita perlu kepada rahmat Allah. Hujan ni sebenarnya merupakan rahmat daripada Allah. Cuma kita tidak mahu diturun di tempat kita sedang mengadakan aktiviti kerakian, keramaian, kenduri contohnya. Kita pohon kepada Allah. Tak payahlah nak dipanggil wabumu. Yang sebenarnya telah kita pelajari di hujung surat syuara berdamping dengan syaitan memperdayakan kita mengambil harta manusia secara batil. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membaca tentang azab yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Nuh, kepada kaum Nabi Nuh kerana keengkaran mereka. Firman Allah SWT ayat ke-11, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa fatahna bawwas samaa' bi ma'in munhamir, wa jarrana al-ardha 'uyuna man ma' wa 'ala amrin kad kudir, wa hamalnahu 'ala zati al-wahiy wa dusur, tajri bi a'yunina jazaa'a liman kana kufir. وَلَكَ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ Sadakallahul-Azim maksudnya lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air di sana sini bertemulah air dari langit dan air dari bumi untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan yang ini maksudkan perkara yang telah ditetapkan itu ada dua pandangan kata Al-Imam Ibnul Al Jawzi dalam tafsirnya Zadil Masir yang pertama Kana qadru ma isama ka qadri ma al-arb qalahu muqatil wa kudir fi lawh al-mahfuz qalahu zajaj fayakun ma'na ala amrin kan qudya alayhim wa al-gharaq kalau kita lihat apa yang disebut oleh al-imam ibnu al-jawzi dalam tafsirnya zadu al-masir bi amrin ala amrin kan kudir, memaksud dua satu Qadar yang dimaksudkan di situ kadar air langit, air yang turun daripada langit sama banyak dengan air yang terbit daripada permukaan bumi. Itu pandangan pertama yang disorot daripada yang disorot daripada pandangan yang dikemukakan oleh Muqathil, seorang mufasir al-Quran yang ulung. Manakala pandangan kedua dikatakan Amrin bin Kad Quddir, maknanya kadar yang telah Allah Subhanahuwataala tetapkan di Luh Mahfuz. Dan kedua-duanya merujuk kepada hujan yang turun, azab yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Wallahu alam. Dalam ayat ke-13, maksudnya dan kami bawa naik-naik Nabi Nuh berserta pengikut-pengikutnya dalam bahtera yang dibina dari kepingan, papan dan paku. Menurut apa yang dikemukakan oleh Syed Qutub dalam Fiyad Zilal Al-Quran. Allah SWT nak mengajar kita di sini melihat apa yang disebut tentang bahtera yang besar ini perlu kepada paku, perlu kepada kayu untuk dibina. Nak menampakkan kehebatan binaan tersebut. Usaha yang perlu dilakukan. Dalam Islam, kita ada asbab dengan musab babat. Kita tak boleh duduk, tunggu paku melekat sendiri untuk berlaku satu ketapan yang kita kehendaki. Tidak akan berlaku sama sekali. Dalam Islam, perlu kepada kita al-akhzu bil-asbab. Hendaklah kita melakukan perkara tersebut. Kemudian barulah kita berserah kepada Allah SWT. InsyaAllah dengan izin Allah SWT, kita akan bincangkan satu ayat berkaitan dengan azam dan tawakal. Menghuraikan lebih lanjut tentang perkara ini. Maknanya, walaupun kita orang Islam, kita perlu berusaha. Walaupun kita ni orang beriman kepada Allah SWT, bantuan daripada Allah tidak akan turun. Sehinggalah kita mengambil kira perkara-perkara, faktor-faktor yang perlu kita lakukan. Tanpa melakukannya mengikut Sunnah Allah Dia tidak akan berlaku. Kita lihat Allah Subhanahuwataala ketika menyuruh Maryam Alaihi ibu kepada Nabi Isa, supaya menggegarkan pokok-pokok kurma. Wahuzi ilaiki bijis in nakhla ti tusakit alaihi ru janiyah. Wahai Mariam, gegarkan pokok korma. Dengan sebab gegaran yang kamu lakukan itu, jatuh bawah korma untuk menjadi makanan kamu ketika kamu sedang sakit. Ketika kamu sedang dalam keadaan melahirkan anak waktu sekarang. Maknanya ada beberapa pengajaran yang penting di sini. Disuruh untuk melakukan perkara tersebut. Sehinggalah Allah SWT menolongkan bantuan Ada pun nak duduk, menunggu sehingga jatuh bawah korma, dia tidak akan melaku. Pokok korma macam pokok kelapa sawit. Tetapi perlu dilakukan. Kenapa? Kerana itu merupakan sunatullah itu juga dalam perjuangan umat Islam di medan badar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat katiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wahaiwan islam perangilah mereka walaupun yang kamu miliki hanyalah batu-batu hanyalah meki belepas-belepas tamah runtuh mukul mereka dengannya ada seekor saja kuda untuk diaiki mereka syarat dengan segala kelengkapan perang tetapi peperangan mesti dilakukan kita mendoakan agama umat Islam di Lebanon dan mereka merupakan sebahagian daripada kita agar selamat daripada ditekan oleh Zionis antarabangsa dengan kuncu-kuncunya mereka bertanggungjawab untuk mempertahankan diri mereka dan kita umat Islam seperti yang difatwakan oleh Dr Yusuf al-Qaradawi bantulah mereka mengikut kemampuan Sekurang-kurangnya dengan doa yang kita panjatkan selepas setiap kali kita habis salat, kita tamat salat dalam sujud-sujud salat sunat, salat hajat yang kita kerjakan dan selepas membaca Al-Quran, doa lah untuk mereka, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Iertinya di sini, Syed Qutub menjelaskan ayat ke-13, supaya kita orang Islam mengerti, buat kerja tersebut. Iertinya, Nabi Nuh Nabi. Terpaksa melakukan kerja tersebut lakukan dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bantu ambil paku ketuk pada kayu kemudian jadilah kapal yang besar ditertawakan oleh kaumnya bagaimana kaum benar satu kenderaan begini jauh daripada laut jauh daripada tempat adanya air tetapi semuanya dilakukan dengan tabah atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ertinya di sini menampakkan kepada kita kepentingan untuk melakukan perkara tersebut al-akhzu bil asbab itu sebab Sayyidina Umar pada zaman pemerintahannya membuat satu kaedah yang berlainan. Sayyidina Umar ni seorang yang faqih, seorang yang hebat. Dia ada tim yang kuat berfikir untuknya, ada think tank. Ada majlis yang, senat yang membuat putusan bersama dengannya. Sayyidina Umar ni seorang yang cukup hijau, hebat orang ni. Sayyidina Umar mengambil keputusan untuk menyuruh Ahlu Sufah, golongan yang dulu ditanggung oleh Nabi supaya keluar daripada masjid. Jangan kamu duduk di sini menunggu datang makanan pakai kamu semua. Orang yang bekerja di luar menghasilkan satu uang, duit, dirham dinar untuk kamu lebih baik daripada kamu yang duduk berzikir begini. Keluar kamu. Kamu ni bukan orang yang mutawakilun. Kamu orang muta'akilun. Kamu tawakilun. Orang yang pemalas, yang tidak mahu berusaha. Kamu kena keluar berusaha. Dan kemudian, mintalah kepada Allah SWT selepas berusaha itu. Datang azam, bekerja, kemudian bertawak kepada Allah. Allah tetapkan yang terbaik untuk hamba-hambunya. Sedang yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Ayat ke-14 yang dijanjikan sebelum ini untuk kita huraikan dengan lebih lanjut. Yang bermaksud, kapal tersebut layar dengan lajunya. Di bawah pemeliharaan dan pengawasan kami. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, disebut oleh Allah SWT. A'yun di sini, jama' kepada Ain. Ain maknanya mata. Belayarlah kapal tersebut dengan mata kami dengan pem, peng, perhatian yang kami berikan dan begitulah kami menetapkan balasan taufan balasan kepada orang yang kufur lagi ingkar. Maksudnya ayat ini termasuk daripada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ertinya kita mengatakan nuriduhu kama Kita menyebutnya sebagaimana telah pun Allah Subhanahuwataala sebut. Sami'na wa dan kaedah yang dipakai sebelum ini yang telah kita bincangkan merupakan istimbat yang penting dalam mazhab Malik. Al Imam Malik telah mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul. Wal iman bihi wajib wasualu anhu bid'ah. Dikatakan al-istiwa' ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajib. Dikatakan Istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Taha disebut ar-rahman ar-rahmanu 'ala al-arshiistiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di atas hingga nya Kita tak boleh nak tanya Macam mana duduknya Allah Subhanahu SWT Kita beriman Al-istirwa ma'lum Duduk perkara yang kita semua faham maksudnya Wal-kaifu majhul Kita nak tanya lebih lanjut Kaifiyatnya bagaimana kita tak boleh bayangkan Kerana Allah berbeza daripada makhluk Laisa kamith lihi syai Allah Subhanahu SWT tidak sama dengan sesuatu apapun Wal-iman bihi wajib Dan beriman dengannya merupakan satu kewajipan Datang Imam Ahmad bin Hanbal Menambah perkara yang keempat Ah. Bertanya berlanjutan perkara-perkara seperti itu mempunyai bid'ah. Elok untuk kita jauhi. Sebenarnya, ayat ini boleh kita lihat dihuraikan nusi satu hadis sahih. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Disebut oleh Al-Imam al annawi dalam kitabnya riyadus salihin hadis ini nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana Allah subhanahu wa taala menjadi mata kepada seseorang hamba Allah subhanahu wa taala menjadi tangan kepadanya Allah menjadi telinga baginya Allah menjadi kaki baginya ini satu hadis yang bersifat mutashabihat. kita perlu kepada huraian oleh ulama ahli ilmu yang faham takut-takut tersesat takut-takut kita mentafsirkannya secara haram disebut oleh doktor mustafa bora dalam kitab beliau syarah kepada Riyadus Salihin nama Nuzhatul muttaqin. Saya melihat dalam pasaran, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian sebagai bab berkongsi-kongsi mencari ilmu. Saya melihat hadis 40 merupakan satu kitab hadis yang perlu Islam miliki. Buatlah sedikit pelaburan, dia tidak akan merugikan. Dan antara hadis 40 yang paling baik dalam pasaran yang saya baca... Yang saya lihat bahannya begitu relate related kepada kita, suasana orang-orang Melayu. Hadis 40, cetakan Dewan Pustaka Fajar. Ditulis oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman. Seorang ulama terkenal di utara tanah layu. Seluruh ini almarhum. Elok kalau kita baca, kita lihat, kita kaji, kita bentangkan bersama-sama dalam keluarga, dalam usra keluarga sebelum sebelum kita menelapkan mata pada setiap malam insya-Allah kita akan mendapat manfaat yang cukup besar. Dan hadis tersebut ada dia senaraikan dalam hadis 40 himpunan Al-Imam An-Nawi dihuraikan oleh Mustafa Abdul Rahman. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam.